Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet et A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást! Szerintem lehetne úgy kezdeni, hogy mi a ketten csak rágunk. Ezt próbáljuk, hogy csináljuk. Tehát figyelj, nekem 9 voltak mítingeim eddig, én most rágni szeretnék. Én reggel 5 hogy kiérjek a reptére. Mindjárt mesélem azt, és én is rágok. Ez egy francia, francia nek kolbász. És olyan jellege van, mint a téli szaláminak, de persze nem annyira finom. De <gül> Én szerintem megengedjük magunknak azt, hogy a meteor hallgatók is érzékeljék, hogy mi is emberek vagyunk valahol. Így van. Szerinted a téli szalámi az legitim, nagyon finome, vagy csak ilyen romantikus okokból találom? Mm. Én nagyon régen ettem már olyat. Mm. Én pik téli szalámi? Amit itt néha lehet kapni különböző boltokban, ilyen kis kiszerelésban, az ilyen mangalica version, és ez szerintem túl zsíros. Én, amit otthon lehetett simán kapni, én emlékeim szerint az kevésbé volt zsíros. Pár éve ettem is, mert valami családtak hozott, mikor meglátogattak, és nagyon finom dolog. És mint ahogy anyukám csinálta régen, én vastagra vágni a szeletet, tehát nem ez az ilyen géppel vékony <hállt> szeletedők, vastag Figyelj, svédben lehet kapni kolbászt. Így. Tehát konkrétan K-O-L-B-A-S-Z rá van írva uh -huh. semmi köze, ezt be fogom rakni a sumozba, uh -huh. semmi köze, az meg ez egy kolbászhoz. Semmi. Tehát egy, egy szafaládé darabot kell képzelni. De uh -huh. egyébként ezt, amit mondtál, tehát az a gyerekkorom uh, iskolás élményének egyik, ez a vastag, tehát ilyen 4-5 mm-esre vágott izé, téli uh -huh. szalámi, ilyen vajas zsömlébe, valami paprikával. Like, Let's go! <gül> tudod, iszik, tudod, amikor, amikor, amikor ilyen, tudod, ilyen vastag téri szalámit kell átharapni, időnként hideg volt, tudod, mert ilyen ilyen először, és akkor, tudod, így át, átharaptad a téri szalámit. De, de nem tudom, hogy az ilyen jó élmény volt. -e. Azt tudom, Hocsá hogy én Ha a, nem ilyen na? felelős, executive lennék a cégemnél, és lenne rengeteg szabad, szabadidőm, Találtam ilyen receptet, hogy hogyan kell ilyen magyar stílusú zsemlét, zsemlét csinálni. Ami, meg ilyen ez a Ez a, baj, a le, vagy dolog. mi a... Ja, Ja, igen, ja, ja. igen. Vagy bocs, bocs, vizes, vizes és, kifli. És, és, és úgy tűnik, hogy nem is annyira nehéz. Tehát én azt gondoltam, hogy mintha hogy kenyeret nehéz csinálni, ezekkel a kisebb ilyen zömle kifli, breadroll, ban dolgokkal lehet relatíve könnyen ilyen saját konyhába is megküzdeni. Szóval ezt én nagyon szívesen kipróbálnám. Hogyha monkeypox vagy mpox itt izé, megint ilyen lockdown okoz, akkor, akkor én is belemegyek így majd a az valamilyen otthonitékes dolgok. Mi a, mi a, mi a Most csös? már állítólag nem. Tehát ugye az volt, az volt régen, hogy, hogy csak aki aktívan homoszexuális fizikai kapcsolatot gyakran hajtott végre, az kapta el könnyen a Monkey Box, de most már így átmutálta arra, hogy elég megfogni kilincset, vagy rá tüsszenteni valakire, és rá, már akkor is ha jól értem. Szóval ilyen mutálódik. Akkor... Nem menjünk el a szalámitől a Monkey Box irányába. Maradjunk a szaláminál. Szóval, hogyha megint ilyen logdános szituáció oh. lenne, és de lehetne de... alapanyagokat vásárolni, akkor, akkor szerintem elmennék ebbe a ilyen pék, irányba. Ték Mert láthás. mint otthon experimentáló ö, pékezős kifligyár. Uh -huh. kifli én, én, ezt lehet, hogy a meteorba, én elmegyek magyarba, két napig csak az alábit fogyasztom egyébként, és ez, és ez így nekem bevált hogy van egy ilyen, ilyen napolaj ABC, ott megveszem a kiflit, ezt a kis kiflit, uh -huh. tehát több-több. Tehát abból szerintem jó ilyen, tudod, ilyen nagy szatyorra televenni, mert az, uh -huh. hogy elfogyogat a nap végére. Tehát kis kifli, akkor én ott szoktam venni a jutúrót, tehát ott van egy ilyen, ez, uh -huh. ez, a, ez a házi készítésű jutúró, valami felvágottat hozzá, uh -huh. és egy ilyen magyar hegyes zöld tudod, ez a csípős a zöldpaprikat, olyan hegyesek mm. hívják. És akkor képzeld el, hogy raksz egy kicsit a késed hegyével a kiflire, beleharapsz, akkor utána felvágottat egy egész karikát betósz mellé a szádba, és akkor utána harapsz egy jót kövéret, tehát ilyen roppanós, friss kövéret az izébe a izébe a, mm. a paprikából, és a végén valamilyen koszos, borsodi, dobozos sörből a Azt szádhoz a érinted mondani, a izét a a, a magát, a, a, a, a, a dobozát is, a mm -hmm. szádhoz érintve, így nagyot kortyóz belőle, olyan egészségeset lehet befögni utána. Mm -hmm. És abban így benne van így a paprika is, a, a nyilván a. Hát az, az csíp, mint egy az így. atom. Tudod a szádat, mm -hmm. közben így ráöntöd a sört. Mert, mert, mm -hmm. És ezt én nem tudom Hával... megunni két napig. Tehát ezt csak ezt teszem. Mm -hmm. Nagyon meg vagyok uh, vele elégedve, <gül> és akkor ez csak magyar matod, mert ezt így előveszem, hogy, hogy uh, uh, izé, mondjuk egy, egy éve nem ittom a de de az elmélet alapján. Az, az egy... egyébként nagy, nagy izé feature, hogy mikor tájföldön voltunk, de akkor is így szárazon tartottad. Uh, igen, szokták kérni. a, hogyha nem is szól, tehát én most egy éve nem itton, hogy kortya a kortsa, uh, több mint egy éve már de és hogyha nem iszol, hirtelen feltűnik az, hogy mindenki milyen sokat piál. Tehát ilyen ja, ja. elmentünk a kollégákat, tudod, ilyen íze, új témformáció, akármi elmegyünk, ö, leültünk, és én meglepődtem rajta, hogy így egymás után így elszopogatnak, mondtam, egy este három koktélt. Tehát így tudod, így ah, ilyet ígyunk, hogy adjunk, egy fehérbort, vagy mit tudom, vagy valamit, és akkor uh -huh. tudod Nem tűnik fel, Egyébként a hétköznapok során tudod, hogy sőt, ennek a, a része ez, hogy elmész, és közben egy-két. Nem kell sokat így áll, egy két-három drink, ami úgy belefér. Aha. És tegnap a social media pont ezt láttam, hogy képzeld el, hogy a bor az egy hatalmas biznisz azért, mert bármilyen bort el tudsz tulajdonképpen adni nagyon nagy markáppal, főleg akkor, hogyha az ideológiát is szállítod mögé, és ha megfigyeled az éttermekben, ez tudom, hogy nem minden étterem csinálja ezt nagyon tudatosan, de kialakult ez a fajta kultúra, hogy kirakják a boros poharat előre. Ezzel már kondicionálják a vendéget, hogy bort fogunk inni. Tudod, a pincér hoz borlapot, egy valakinek adják oda a borlapot, hogy akkor íz, és az az, az ember egyből megkérdezi, hogy az egyetlen kérdés, amit fölteszed, hogy vöröset vagy fehéret akartok inni, és egyből már így predestinálva van a társaság, hogy igen, bort fogunk rendelni rettetesen sok pénzt keresnek az éttermek a boron. És főleg így, hogy, hogy történik ez a fajta kondicionálása a vendégeknek. Amint ezt, ezt láttam tegnap a social media, hogy, hogy egy ilyen aspektusa van. Én nem mondok se igent, se ne, nemet. Én nagyon szeretem a bort egyébként fogyasztani. Tehát mm -hmm. az a baj, hogyha egyszer elkezdenem, nem tudok megállni benne. Hát én most ugye ilyen üzleti utakon járok nagyon sokat, és lehetne azt csinálni, hogy azt mondom, ó nem, én nem kérek alkort köszönöm, de Szerintem ezekben az ilyen építés, csapatépítés egyéb dolgban olyan jó kis ilyen sortkat egy-egy ilyen kocintós este, hogy nem is próbálkozom vele, hogy ne igyak. És Azt továbbra is itt tartom, hogy amikor itthon vagyok ilyen hétköznap, meg minden, akkor teljesen jó bírom fogyasztás nélkül, de ilyen helyzetben, tehát így meg sem fordul a fejem hogy én ne igyak. Meg a másik dolog, ami szerintem egy elég ilyen... Uh, tehát nem, nem szokott jól kijönni, az amikor te nem iszol, és a többiek meg igen, és egy idő után ők elkezdenek becsicsenteni, és akik becsicsentett állapotban vannak, azok jobban megtalálják egymással a hangot, meg a szót, mint aki, aki ott hagytunk ö, szárazon. Aki szárazon maradt, az nem tud bekapcsolódni a beszélgetésekbe, ezekbe a beszélgetésekbe. Tehát te, hogyha, hogyha, hogyha egy picit így iszol az ügyfelek, úgy félel meg, még ők is tudom, akkor sokkal jobban megtalálják a hangot. Uh -huh. És ez egészen áttranszicionál a részegség állapotába, vagy áttranzícionál a részegség állapotába, amikor már csak röfögni tudtok, viszont akkor, hogyha egyszerre vagytok részeg, akkor együtt röfögtök. És az egy jó röfögés egyébként. Tehát akkor az emberek úgy megérzik egymást, és közösen vagyunk részegek. Tudod, ez egy ilyen ez egy jó social aspektus, lehet. Azért hozzátenni, hogy ügyfélel, uh, tehát ilyen részegséggel jutra. Ultra ritka, ultra, ultra, ultra Tehát inkább Én azt inkább... egy-két, három, ittal én inkább arra az időszakra emlékszek vissza, amikor ö, ilyen a koromba ott a haverokkal ö, elkezdtük ezt csinálni, és akkor tudod, ilyen, ilyen éneklés férfiaktól összeborulnak, és időnként még volt sírás is. Tehát amikor már eltávolodtak a férfiak egymástól, és na, újra összejönnek, szerintem ez ilyen vidéki rítus is egyben, hogy, hogy a piálással előjönnek az úgynevezett ilyen férfi érzelmek, összeborulunk és ö, időnként sírunk, mert hogy... Ezt nekem hogy még is. nem sikerült kipróbálni, de akkor felveszem a még, Nem volt még ilyet? Nem. nem volt még ilyet, hogy, hogy webaszol valakivel, és összeborultak, és így szerelmet hallottak, kvázi elmondjátok, hogy milyen havarok vagytok, és sírtok. Nem, nem volt ez a Hát a nem, de szívesen kipróbálnám. Ezt, tehát képzeld el a terait. Tehát így a teraival. Ott vagy... Tehát szerintem ő egy ilyen jó alanya lehet ennek, és mm. együtt piáltok, aztán a végén összeborultak, és akkor elmondod neki, hogy Paz, az én középiskolóta, hogy hiányzom. <gül> <gül> <gül> és akkor ő is elmondja, hogy ó, oh, te is, hogy hiányoztál nekem. Oké, okay, megszervezzük, megszervezzük, és, meg meg és beszámoljuk utána. Igen, mert mert lehetne folytatni, nem? Tehát, hogy találkozunk még egyszer, és akkor lenne egy ilyen elem. De az a baj, hogy most már nagyon ö, kondicionáljuk a dolgot erre, főleg, hogyha ő is hallgatja ezt. Ne, <laughs> so két szörnám az, hogy én, le, lenne egy ilyen ókord ja. elem, hogy jaj, akkor ma este fogjuk csinálni, jó. <laughs> és akkor igen. Aztán akkor az a pestre rákészülünk, és akkor így. Tehát jobb, a spontán. Tehát a spontán. Már legközelebb, ilyen, legközelebb ilyen... ha megint tájföldön összejövünk. De Legyen. szerintem egy ilyen, van egy ilyen jó része. Én egyébként nem ez a férfi vagyok, tudod, ez a, a, az, aki az érzelmeit jól elnyomja, és akkor az alkohollal meg Aha. előjön De belőle figyelj, ez az őszinte. Az, vagyok, a, ugye nem, nem sértelek meg, hogyha azt mondom, hogy te normális esetben is, tehát leülünk, azt a körül és ízét te át iszol vagy valami, tehát te olyan módon tudsz kommunikálni, mint mikor más a részeg. Tehát ja, hogy a nem gondolatok. Akkor... Igen, akkor is tudsz. Ja, tehát, tehát olyan... hogy alapból be vagy, baszva gyakorlatilag ez a mondás. Igen. Nem? igen. Ezt mondod. Ezt mondod, uh... de ha nem sértő csak akkor. Egyébként ez egy érdekes... Emlékszel, hogy téged ez félre is vezetett egy időben? Mert azt mondtad, hogy... Uh nekem ez a karakterem része, hogy bármikor tudok dumálni. Vagy ilyen, tóli, ilyen nagy dumásnak tartottam. Hogy lehet tudom, hogy ez a kifejezés volt -e, de valami ilyesmi volt egy ilyen. Egyszer egy ilyen fél mondatot, és utána azt volt a feltételezés, hiszen itt ment egy kicsit félre, hogy azt feltételezted, hogy ebből következik az, hogy én egy ilyen munkakörnyezetben, egy meeting helyzetben is majd fogok így túl, van. tehát ezt ez áttransformálni egy ilyen izére. Tehát ez, ez neked egy elméleted volt, és, és szerintem el tudjuk mondani, hogy hát ez ilyen elég csúfos kudarcot vallott, mert ez így nem. Tehát ebben a safe environmentben én valóban ezt tudom produkálni, vagy olyan emberekkel, akik ilyen közelebbi viszonyban vagyok, de kiragadva, vagy egy másik izekörnyezetben. Tehát a meetingeken nem ilyen vagyok egyébként, tehát nem, nem üldök meg, meg akármi. És, és volt már olyan is, aki, aki megismert valamilyen figurának. Ez egyébként egy érdekes kérdés lett. Tehát megismert olyan figurának, és. Íde után így mondta nekem, amikor kicsit így magam, hogy belementem valami témába, vagy mit tudom én, és így meglepődött rajta, hogy nem is gondolta volna, hogy belőle milyen dolgok ki tudnak jönni. Tudod, hogy, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen meglepetés volt neki. És hát, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz dolog. Nem írtam hát, föl a. feltétlenül jó vagy rossz, nem kell így. Értéketlen jó vagy rossz az ilyen. Ja. A, azt azt, azt mondani egyébként a svédeknél, ez nem működik. Tehát a svédek nem szeretik, hogyha valakinek karaktere van. Nem, nem tetszik nekik, tudod, ilyen az, az a fajta hozzáállás van ebben az országban, hogy, hogy aki magas pozícióban van, az lett a karakter. Te emlékszel, hogy egy meg nem nevezett epam meetingen az egyik EPAM meg nem nevezett főnöke, ott a, tudod, a fős a menedzsmentből valaki, És sosem fogom elfejteni, ezt lehet, hogy el tudom mondani, mert már több mint tíz éve történt, és már azok a szereplők már rég nem így úgy vannak ott. De bejött a, a meeting, az ügyfelekkel ott ültünk bejött a meetingre, meg minden, is teljesen megváltozott az egésznek a hangulata, és olyan teljesen ilyen casual benyomtató, tehát kvázi a lábát is felrakta az asztalra vagy nem, tudom, nem nem rakta föl, de uh -huh. így kell képzelni, hogy, hogy ilyen lazán mindenkivel golf sztoriról beszélgetett, vagy mit tudom én, vagy óra, nem tudom, mert valami van, ilyen izé. Uh -huh. Az ügyfél is élvezte ezt az interakciót, az e epamosok is élvezték az interakciót, aztán fogta magát, és kimentet, és tudod, ilyen kis, uh -huh. kis ilyen intermezzo volt ott a ízében és azt akarom mondani, hogy én is tudok ilyen lenni, de nem működik a svédeknél ez a dolog, hanem tudod, ilyen ki ez a és mit izél itt, ez, mit, mit, mit lazáskodik itt, vagy kit érdekel az a mert nekem is van személyiségem, mégse húzom elő. Uh -huh. Hát ez komplikált dolog nekem, pont, pont a, a héten ugye azért utaztam Hanóiba Vietnámban, mert egy potenciális nagy ügyféllel volt egy fontos-fontos-fontos És ez olyan ügyfél lehetőség volt, ahol nem csak az én régium volt érintve bizonyos szempontból, más részéből a szervezetnek jött még ember. Ja, és aha, tőletek. Aha. Tőlünk. És olyan nagyon nehéz volt közösen felkészülni erre a kliens meetingre, mert én aha. tényleg erről beszéltünk, és én próbálok egy autentikus, jó, valami eszintem a normalitás kereteim belül, de autentikus én magam lenni egy, -egy ilyen mitigen Általában a témák, amiket megbeszélünk, az a felkészülök rá, mert szorongós ember vagyok, és megvannak a szlájdokra minden. De én nem ez a, az az ember vagyok, aki maximálisan utolsó szögig kireszelteti másokkal a PPT-t, és akkor izé három dry run előtte, hogy minden úgy menjen, <gül> ahogy ki volt is. A másik ember, aki máshonnan jött, az abszolút ilyen volt, nem saját kompetenciából próbált, hanem ilyen közösségileg összerakott egy ilyen 90 szlájdos dekket, és a kurva nekem nagyon így ilyen konfrontáció szintig ment a dolog, hogy én tudom, hogy ami helyzet elé állunk, mivel a, az ügyfél kultúráját, meg az országát ismerem, és Éveken át ebbe a környezetbe dolgoztam, tudom, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És különösen egy ilyen első találkozás esetén az nagyon rossz, hogyha van egy kész 90 szlájdos storyline, ami két órát kitölt, de nem olyan izgalmas, mint a dűne mondjuk, hanem, hanem ja, ez ja, egy PPT, érted? És én megpróbálok így autentikus, ilyen beszélgetésszerűen rámenni azokra a dolgokra, hogy mi hol tudunk segíteni, mik a problémák és előveszem a megfelelő szlájdot, amikor, amikor kell, de nem így megyek végig. És valamilyen szinten nekem működik is, és itt a régióban is működik, hogy autentikus én magam vagyok, a saját kompetenciámból próbálom az ügyfelet bevonni a beszélgetésbe, és a legtöbbször megy. Szóval valamilyen szinten, és ugyanattól az embertől tanultam, akiről beszélünk, aki már ugye nem aktívan része a cégemnek, de de tőle ezt tanultam, hogy az, az valamilyen szinten az, hogy üzleti kapcsolatra rávegyünk valakit, az egy ilyen csábítási folyamat. Tehát itt nem arról van szó, hogy kirakom az Excel-t a, a táblára, és akkor, hogyha a totál egyenlő azzal, amit ők akartak, költek megniük, hanem, hanem ez egy ilyen bonyolult, hogyan vonzuk be, hogyan tegyük érdekessé a beszélgetést. Va, gyere, el kell varázsolnod a másik hizet, és te... Ebben vagy szerintem jó. Mert, mert megvan neked a megfelelő nerd faktorod, euh, értesz a, a, a biznisznek a nyelvén, és hát én, én, én ugye ezt láttam élőben. <gül> ezt a, a, a, a personát is, meg amiket mondasz, meg ahogy mondod, meg itt tudom, és egyik azoknak az embereknek, akik hitelesen tudnak elmondani dolgokat. Tehát én, hogyha tőled hallom, ahogy beszélsz arról a, a, az adott dologról, Értem, amit mondasz, tehát én érthetővé tudott tenni a dolgot. Tehát nem, nem ez a rizsázás vagy búsítelés megy, ahol érzed, hogy a másik csak dobálja a kifejezéseket, hanem, hanem, hanem egy, van egy olyan rész, amit ott, hogy megértett, hogy ebben az egész katyvasban így fogjuk majd megcsinálni, és így lesz jó, meg mit tudom. Tehát egy ilyen, egy ilyen magabiztosságot sugározva, nem túlbeszélve a lényegi dolgokat, tehát ebben az IT szektorban te ezeket az üzeneteket nagyon jó tudod transformálni, ne, annak, aki ezt hallani akarja, olyan módon, hogy, hogy azt érzi a másik, hogy igen, ezekkel együtt szeretnék dolgozni. És pont ez a lényeg. De ugyanakkor... Te meg is érted azt. Tehát amit elmondasz, te azt érted. Tehát tudod azt, hogy, és ezt nem tudom, hogy hogyan, hogy mennyi ebben az, amit feltételezel, vagy nagy eséllyel bettingelsz valamire, mert képtelenségnek tartom, hogy az összes szervist, meg mit tudom én, így ilyen napra készen tudjad, hanem, hanem valahogy mégis ilyen meggyőzően tudod kommunikálni ezeket a dolgokat, amik ilyen valóságosnak hatnak. Biztos, hogy van egy nagy része, ami bet. Tehát amikor kimondasz, hogy ez uh -huh. a szervisz majd, az kiváltja a másik, vagy mit tudom én, De mégis, mégis hihetővé válik, és, és érthetővé válik a dolog. Tehát szerintem ez a működésnek a lényege. És e, most abban a lényege. hogy, hogy Nem tudom. mivel ilyen magasabb pozícióban vagyok ugye ebben az évben már, is nagyobb ügyféllehetőségek elő, ilyen több régiós ügyféllehetőségek elé kerülök, nagyon gyakran kell közösen prezentálnom olyan emberekkel, akik nem az én csapatom részei, hanem külső, mit tudom, másik business unit, másik hmm. régió tagjai. És számomra annyira nehéz közösen, tehát van az én beszélgetős, autentikus módszerem, ami a csábításról szól, meg a kompetenciáról, yeah. meg ilyen dolgokról, és mikor így össze kell meccselni mondjuk egy, kettő, három, öt emberrel, akik meg ilyen megcsináltatjuk a PowerPoint-ot, és betanuljuk, és mit tudom én. Annyira nehéz nekem ebben a környezetben működni, hogy azt el nem tudom mondani, és az elmúlt hónapokból különösen erre rászenvedtem rá nagyon. De annyit talán itt sikerül egy-egy ilyen meeting elő előre menni, hogy amikor már ugyanezzel a kolléga faszival fogok prezentálni egy következő ügyfélnek, vagy következő meetingen, valószínűleg yeah. addigra már elfogadja, hogy oké, okay, látszik, hogy én abszolút kezeltem ezt a meetinget és hiába volt az erősködés, hogy ezt és ezt a 90 szlájdot rakjuk össze. Az ügyfél velem volt szemkontaktusban, és beszélgettünk két órán át, és elóhúztuk a megfelelő szlájdot, ami kell. Ez egy jó eséllyel. Még egyszer nem kell ugyanezt végigküzdenem, ugyanazza az emberrel. Szóval belátom, hogy most újra uh -huh. meg kell mutatni, hogy oké, okay, ezt én majd kezelem, bíz benne, hogy ez rendben lesz, ha azt mondom, hogy nem kell a 90 slide, csak a 30, akkor hidd el legközelebb. És ő erőltette azt, hogy de ezeken végig kell mennünk, ezen a 90 slide vagy, uh, vagy mi volt most a konfrontáció? Szerintem általánosítsunk, mert volt Igen. már kedves hallgató, aki mutatta, hogy milyen frankul le lehet, fordítani, le le lehet textbe menteni ugye, Heti Meteor epizódot magyarul, és átkonvertálni angolra nagyon könnyen. Úgyhogy inkább általánosítsunk, hogy most olyan időszakban vagyok, amikor yeah. ezekkel az egyéb kb. szintemen, vagy a körüllevő emberekkel meg kell ismertetni, mm. hogy én hogyan állok dolgokhoz, miben vagyok kompetens, meg minden. Ezt nagyon yeah. megszenvedem. Yeah. És ráadásul így az ilyen eladás irányban nagyon sok ilyen asszertív, erőszakos emberekkel együtt dolgozni, és gyakran heti, mit tudom én, két-három olyan konfliktus van egy-egy, mit tudom ilyen felkészülés, vagy PowerPoint review meetingen, amikor agresszíven kell fellépnem, hogy elfogadják, amit mondok. Ha De a szélzőségét hogy... nem is annyira értenek hozzá, nem csak azt gondolják, hogy értenek. Hát igen, mondjuk itt azt is hozzá kell tenni, hogy nem azért van ez a fajta ilyen görcs bennük, hogy ultramódon fel kell készülniük, és ilyen control freak módon azt mondja, hogy oké, okay, hmm. itt ezt és ezt a mondatot mondjuk, és akkor elpróbáljuk háromszor. Azért mennek ezen át, hogy nyilván rengeteg negatív tapasztalatuk ott, hogy behúzták amit tudom én, a, a project manager srácot, vagy a, mit tudom én, jáva ja. expert srácot, és akkor ezt a meeting. olyan olyat mondott, ami... Aha. Makogot meg, nem tudta, hogy mit mondja meg, úgy tudom én. Tehát így nyilván nem, nem azért dolgoznak ezen sokat, mert, mert gonoszok, hanem mert nehéz életük volt eddig, és sok ilyen nehéz tapasztalat volt. De de nem de most téged még ilyen szempontból. Nem ismernek én ilyen szinten, igen. És akkor Aha. legalább egy körönvéig kell menni, hogy akkor egyrészt, hogy asszertív módon, hogy, ez, hogy hé, azért a régiónak én vagyok az egyik vezetője, én ügyfelemhez, majd megmondom, hogy mit prezentálunk neki, meg hogyan. Nyilván így meg kell találni az egyensúlyt, hogy azért ne érezze, hogy akkor menni mm -hmm. kell és eszkalálni, hogy nem lehet velem dolgozni, meg mit tudom én. Oh my God. De át kell menni ezeken a nagyon kényelmetlen ilyen első mítingeken, és akkor már valószínű a következőnél fogjuk, ja, hát ezt csak hagyni kell beszélni, és akkor lesz. De nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és tényleg így módon lefáraszt Ezekben az összefüggésekbe hát dolgozunk. Mert, ki, mert hozzászoktam, fülök, hogy... hogy a saját, saját csapatomat felhúztam úgy, hogy akkor mindenki tudja, hogy mi a sztori, hogyan rakjuk össze ki, kb. mibe kompetens, és tök jó hangulatú beszélgetések vannak ügyféle a kis csapatommal. Most egy nagyobb szintéren játszok egész más. Aha. Tehát az ott esetben nem is az van, hogy... Aha. Aha. Hát... Uh... És Ez visszakanyarodva könnyű, alkoholfogyasztásra mert... segít ezeket a dolgokat is kisimítani. Tehát egy-egy ilyen nehezebb kör után tök jó akkor elmenni, és megiszunk egy sört és meg tudom, hogy a másik is ember meg honnan jött, meg mit tudom én. De nyilván enélkül is lehet. Most nem akarom rávenni a hallgatókat az alkoholfogyasztásra. Nyilván. Na, ő, de ilyen... egy egy kicsi, jól sikerült a dolog végül? Hogy, hogy, hogy... Én szerintem így jól sikerült a dolog, rettenetesen kifárasztott, pont ez, ezek miatt az ilyen többhetes, ilyen hardcore fel, felkészülések, amik nem az én szájüzem szerint voltak levezetve, az így lefáraszt nagyon. És amikor az van, hogy szembeülünk az ügyfélel, és előkerül az a pár dolog, hogy ez fog előkerülni, ezért nem kell ebbe az irányba elmenni, stb. stb. Meg ne. ezt úgyse fogjuk tudni megbeszélni, és mondja az is, hogy ne ezt most erről ne beszéljünk meg. Az nem azt, hogy ó, nekem igazán volt, hanem most miért kell ezeket a köröket futnom, de elfogadom, hogy azért, mert új környezetbe, magasabb pozícióba vagyok, és újra le kell ezeket a játszmákat játszani. Egyébként ez, mindez a Hanoi ügyek kapcsán még annyit mondanék, hogy azt mondja, hogy írtam egy listát, hogy mit szeretnék a három nap alatt Hanoiba elérni. Egy nőnek küldtem, aki ott volt. Szintén ez a mitike. Ez a privát nap... Igen, privát csendben. Szerettem volna egy napfelkelte fotót, egy jó napfelkelte fotót. Az sikerült, sőt, naplementét is sikerült jót fotózni. Ki akartam, akartam egy jó minőségű, jó főlevest, levest, megvolt. Buncsa, buncsa <gül> levest, az is megvolt, ezt nem tudom ismered, de szerintem egy vietnám levesből csak a fő. Ez a buncsa ez olyan leves, szintén tészta leves, de Aha. amit beleraknak nem ilyen hússzeletek, hanem ilyen grillen megsütött ilyen kis fasírtok, meg egyéb húsok, és az belerakják egy ilyen húslevesbe. Tehát húsleves, ugye ezek a friss zöld, zöldségek, fűszerek, tészta, és akkor ezek a grill húsok. Nagyon finom volt. Aztán a harmadik leves, amit ki akartam próbálni, ez a Rieu Kau nevű leves, ez pedig rákhús alapú, ilyen darált rák hús van benne, hát nem ellenőriztem, hogy vissza tudom állítani a rák formába, de elhiszem, hogy az volt a lé alapja, meg ilyen paradicsomos, tehát ilyen savanykás paradicsomos lé, és abban nagyon finom tészta, és akkor miért szintén ilyen zöld fűszerek, meg egyéb feltét. És Jaj. az is nagyon jó volt, ez mind a három, tehát ez a szent háromság levest így kipipáltam fő, buncsán meg ez a Rio káó és uh -huh. a tudulistában a friss sör is benne volt. Van ez a ilyen nem pasztörizált sör, nagyon nagy sörfogyasztás van, és helyi sörfözdék, és akkor van ilyen kannákba kiszállított ilyen fresh beer, amit 24 órán belül elfogyasztanak a helyiek, és nem ilyen szűretlen, hanem ilyen nagyon friss, jó buborékos, könnyül az a lágersör. Ez is megvolt. Aztán az volt, hogy kipróbálni egy helyi kombucsát, ezt is sikerült a három nap alatt elérni. Akkor elég sikeres ide volt. Igen, és az utolsó ja, item itt a listában az az volt, hogy a, az ügyfél beleegyezik, hogy a, az ő e, irodájukban, e, ugye ez egy japán ügyfél, el, elárulhatok, hogy akkor az ő irodájukban folytatjuk a beszélgetést, majd Tokyo-ba. És ezt is, ezt is elértem. Tehát full, full ja. sikerélmény volt. Uh, így már értem. Én azt hittem, hogy a, amikor a tudulistát mondod, akkor úgyhogy lesz, hogy egy ilyen több elem, és akkor végén nem tudtál belőle semmit, mert ugye jött ki, mert, mert, mert ugye van a munkában ez a szosna valahol tudod, hogy neki mész egy ilyen tudulistának, van elem, amit el akarsz végezni egy napból, aztán a végén rájössz, hogy nagyon jó lesz, hogyha egy elemet el tudsz intézni, de a végén uh -huh nem azt az elemet, amit mondolsz, hogy el fogsz tudni végül intézni. <gül> Tehát valami apróságot. Hogy... <gül> Na de akkor ez nem ilyen volt. És el. nem ilyen volt, ezt mind sikerült elérni, és nem tudom követed, de talán beszéltünk is már egy másik adásban, hogy van ilyen Ázsiában nagyokat evő youtuber, Mark Wiens uh -huh. úgy hívják. Nagyon népszerű, kedves hallgatók közül többen ők is többen mondták. Ők is hallgatják, vagy nézik. Itt berakom ide csetben a url és akkor ő nála találtam egy Hanoiba levő, nem is tudom minek nevezzem, egy ilyen tepsiben e, hall falatok zöld fűszerekkel összesütve, és akkor kicsit ilyen kurkumás, sárgás fűszerrel bekenve, ez az alapétel, és akkor egy előtett főzik, és akkor ilyen ez a fermentált rák szósz, amivel ízesítik ezeket az ételeket. Azt tudod ráratni, és itt is ugye rárakod a tésztára ezt ezeket a süt hal darabokat, meg a szószt, meg minden, és akkor nagyon finom ja. dolog. Ezt láttam a Mark Vince videóban és elmentem oda, és megettük a kollégával ott a, a halat, és nagyon finom volt. Ja, ez elég jó, hogyha tudod, hogy van egy ilyen Mark Vince videó, ami alapján tudsz menni. Hát uh -huh. ez a a legjobb. Én meglepődtem rajta egyébként, hogy például valaki kérdezte tőlem, mert nyilván én vagyok az autentikus a hogy megkezd kérdezni, hogy Budapesten hova érdemes most elmenni? Milyen helyekre tudja jó éttermek, meg uh -huh. Budapesten mi a Mark videó? Tehát uh, mi hát, alapján lehet, tudsz elmenni? Mi, lehet, rá, hogy van Budapest kérdezett. videó. Én, én, én, én, én, én, én, én nyilván nem is ott élek, de, de nem nem hiszem, de one, megmondani. Nem van Mark videó. Hungarian food. Hungarian food, amazing gulás, it. top attractions in Budapest, Europe's spiciest a, food, fölcsopom. Hungarian fisherman's soup in Hungary, négy éve. Meg uh, osztod a URL-t, hogy ez hol van. Hát Megnézem az élőhelyemet, hát ha ott is van valami jó ajánlása. Azt mondja, street uh, food in Budapest, és egy nagy kolbászok. Figyelj, ez nem a svéd, ilyen puszta kolbász, akkor jöhet. <gül> uh, de hogy hogy én most hogy Budapesten laknék, akkor is szükség, de, ilyen, de tudod, ilyen napra kész dolgokat. Tehát biztos, valami hallgató meg fogja tudni osztani, hogy mi az a hely, amit olvasni kell, hogy tudjad, hogy az új menő trendi hamburgerező hol nyílt, meg vagy az akármilyen hely Budapesten. Tudod, ilyen, hogy most kell elmenni. Próbálkozta be négy-négy-négy, hogy jön ki az új ilyen gágyjuk ezzel kapcsolatban, mintha láttam volna. Hát én jó, de azt is sem fogják videót. tartani, lehet, hogy most egy ideig óráig jó lesz, de... Hmm. Tehát tudod, hogy... Én nekem lehet, hogy valami blog formátum kéne, tudod, hogy, hogy Budapesten, hogy... Lehet, hogy ez a welovebudapest.com, lehet, hogy ez egy ilyen, izé, ahol, ahol mindig raknak fel új izéget. most ez nyílt, meg az nyílt, meg toplista, cikkek, program, tehát ilyen kasztró, ilyesmire gondolok. Lehet egyébként, hogy tényleg hmm. ez egy ilyen Villa Budapest, és nincs más. Figyelj, Figyelj, Villa Budapest Gastro. nézd meg, pont amit mondok. A római nyit sörkertet a Horizont Brewing. Újabb motó nyílt, már az András úton és nápolyi pizzával várnak. Nézd, tök jó, minőségi ételek, jó. Uh, lepukkant kioszból varázsolt, szívmelegető kávézolt a fiatal pár, lehet ír van ez. Tehát ez e szerintem öt hely olcsón olcsán autentikus nemzetközi ételeket, uh, nagyon jó. Tehát én, én pont ilyenre vagyok, hogy elmennék Budapestre egy pár napot ott tölteni, akkor ezt fölütném, és ez alapján mennék-e járni. Aztorjánál uh -huh. nyílt új street Hát én hely. ezt csináltam Igen. Ez, ez lehet, hogy ennyi a megfejtés ennek a dolognak. Én nem tudom egyébként. Tehát a 440-iek van egy ilyen kiadványa, az biztos, hogy jó és aktuális egy darabig, de lehet, hogy fél évvel később már egy csomó adatot adat nem úgy van, tehát de éttermek bezárnak, megszűnnek, csődbe mennek, és már lehet, hogy kéne valami dolog. Tehát én, inkább én valamilyen ilyen, ilyen aktuális aktualitását nem fogom tudni befejezni még, ezt a mondatot. Nem baj, még, még azt akartam hanolja kapcsolatban mondani, mert ez egy érdekes téma, hogy én utoljára Vietnámban így a Covid előtt voltam, és nem is... Nagyon volt friss az emlék, hogy ott milyen a hétköznap, meg hogy hogyan lehet közlekedni, meg ilyenek. Különösen Hannaújbara nem emlékeztem, mert Hoshimi City-be sokkal többször voltam. És most azért elég így megütött, hogy mennyire ultra-kaotikus hely ez. Tehát így vettem föl egy csomó ilyen videójelentet is biztos csinálok majd valami Youtube-ot belőle, de amit így el tudsz képzelni, tehát ahogy a, a az autók, a motorok ilyen organikus káoszban hömpölyögnek, ahol mindenhol ember van. Az utca szemetes, a járda totálisan össze van törve, nem nagyon lehet gyalogolni. Tehát egy ilyen full káosz. És hogy én beszélgettünk arról, hogy milyen helyek kinek tetszenek, meg tudom én, bankok az még úgy volt, hogy a káosz határán, de, de az egy ilyen jól működő rendszer, meg van metró, meg lehet közlekedni, meg ilyen luxus szállodák, ami ilyen biztonságos pohája, meg tudom én. De ez a Hanoi, ez, tehát ez egy ilyen full káosz, ugye? Még mindig egy ilyen félig kommunista, félig kapitalista rendszer van, ugye szabad vállalkozások, mindenki vállalkozik, mindenki autót vásárol, aki nem vásárol autót, az motort vásárol, és egy, egy elképesztő káoszos hely, és az ilyen szorongósabb embernek, mint én. Tehát szerintem ez egy te annyira jó azt a környezet. Én nagyon szorongós vagyok. Dehogy is. Én nem, nekem nem fontos, hogy minden. így tudjam, hogy oké, hogyan jutok el a reptérhez izén metróval, meg hogyan hol tudok pénzt fölvenni, meg hol, hol van a biztonságos Tehát, fontos ez, fontos ez, ez, ez, ad, ez, ez ad biztonságot, hogyha így megtervezed a dolgokat, és mindent megvan. Igen, ha, ha meg tudok tervezni dolgokat, és például az, hogy ha, ha az egy kihívás, hogy átmenjél a amit tudom én, négy sávos úttesten, mert hogyha zöld vagy piros a lámpa, teljesen mindegy, mert hömpölyögnek. Hát így annyira kaotikus, én nekem ez az ilyen, nyilván azért tetszik annyira Japán, meg Hongkong, ami a struktúrált rend van, az emberek sorbának, betartják a szabályokat, és egy ilyen káoszón az nagyon lefáraszt, így folyamatosan mindenre figyelni, hogy ne esél el az összetört járdán, hogy ne üssön el a motoros, mi történik közlekedésen... akkor, hogyha, mert azt mondod, hogy neked így, tehát így fel kell készült a, a, a, a dolgokat, hogy hogy jutsz ide, meg mit tudom, tehát meg kell tervezned a dolgokat. Uh -huh. Mi történik akkor, is, ha ez nincs? Tehát a, a, a, a hogy jelentkezik akkor a, a szorongás? Vagy, vagy egyáltalán, hogy ilyen, ez csak kíváncsi, hogy, hogy Csak annyi, más. hogy ilyen, ilyen hogy Mit érzel ezt, olyankor? feszült, feszültséget érzek, és tőled ilyen ah. a pupillám, és nézek jobbra-balra, és így nagyon, tehát nincs ja, ez ilyen, a hogy akkor... Ja, ilyen fight or flight móduszba kerülsz, gyakorlatilag, Igen, hogy igen. belekerülhetsz egy ilyen... Aha, hogyha... Aha, tehát... E, ezt én is tudom, ugye, aki veled együtt utaztam már erre arra, hogy... hogy e, Neked mindig fontos, tudod, hogy a következő waypointhoz odaérjünk, menjünk. Uh -huh. Tehát ezek a praktikus logisztikai részek, hogy tudod, egybe legyenek. Tudod, hogy tudjuk, hogy, hogy tehet oda jutni, egyből már nézed az útvonalat, meg mit tudom én, tehát, hogy Mindenki hogy legyen nézin. naptelj, legyen víználatok. Kipisírt, tudod, ilyen Így van. Ne menet közbe, de hogy ülünk fönn a, a, a ha hajón, aztán a Józsi nem pisilt, és most emiatt szervezni kell valamit, tudod. Hát de most mondasz, hogy nem így van, nem? Ez egy... Ne <gül> ez így van. Nem, nem akarom. Szerintem ez magad, nem gond. <gül> hanem, hanem, hogy tudod, ilyen... Tehát, hogy valahogy így benne van ezt ott, hogy kicsit ugye azt érzed valahol, hogy neked kell a nyája terelgetni, nem? Abszolút. Tehát, hogy, hogy, így, hogy így minden És most is volt, olyan... hogy a küld egyedül, egyedül, egyedül... Ugye öten voltunk a cégtől. Egyedül nálam volt megfelelő mennyiségű készpénz, és én tisztában voltam vele, hogy Vietnánban, <gül> nem fogunk izé, Apple Pay-el fizetni, hanem ott kell, hogy legyen a millió készpénz nálad. Tudtam, hogy hogy működnek ezek a dolgok, ja. és felelősnek éreztem magam a, a delegációnak a etetéséért, meg legyen az autó, odaérünk időbe, tehát ezt, ezt nem tudom így elengedni. És nekem mindez könnyebb, hogyha egy jó tömegközlekedéssel, ja. könnyű, mit tudom én, taxirendelésen mindennel működő környezetben vagyok, de ha vigyázni kell, hogy jön a fószer, mondtam, hogy menjünk ide a, a sarokra, ahol a frissört lehet kapni, ilyen lepukkant helyre, és akkor jön, jön a kolléga ilyen, konkrétan ilyen fehér bőrcipőbe, és akkor tudod, hogy ilyen 10 perces sétad, teljesen szar közepén kell menni. Na mindegy, szóval, Na, igen, baj, az baj, az, én jobban szeretem Te... ja, az ő baja, de mégis tehát így, úgy érzem, hogy nekem kell anyájat terelni, ahogy mondtam. De igen, tehát túlélem, ha nem működnek ezek a dolgok, csak tényleg ilyen mert, mert, fight-or-flight mert, mert módban vagyok ahelyett, hogy a, a, a flow lenne, mert, hogy igen, minden simán működik. Mind. E e ez van a fejemben gyakorlatilag, tudod, hogy viszed a, az embereket, mármint az epamos emberek, az adott projektem, mit tudom én, és, és te vagy az, aki aki szállítja őket gyakorlatilag. Tehát neked kell a nyájat leszállítani oda, én, én, én nekem ez meg ilyen. meg Igen, tehát neked kell Foglaljuk ezeket a dolgokat. Foglaljuk a vacsorát, mondani. akkor hova megyünk, hogy... a meeting után ebédelni, ez mind, ja. És hogy legyen igen. De érdekes egyébként, hogy, hogy mert most a terait fogom elővenni. Mert a terai pont ellenke, ellentkezője ennek. Ő el fog veszni valahol, nem... Tehát én, én, én, én vele ott ilyen ízét akartam, én ezüstláncot akart vásárolni, nem tudom, valamilyen ízét ott, és, uh -huh. és ott ezzel ott ment egy kis szerencsétlenkedés, tudod, ilyen izé, De, tehát, tehát őt, mint hogy nem érdekelnék ezek a, ezek a dolgok, csak nem akartam magamat hozni példának, de, de hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy tudod, ő, ő, ő, ő, ő tudod, úgy, tudod, hogy sétálod, adod meglát valami izé sült, sült banánt, vagy mit tudom én, akkor tehető egy órát. <gül> tudod, ilyen izé, akkor is, hogyha adott esetben este nyolcra oda kell érni valahová. Tehát tudod, hogy benned egy ilyen folyamatos ilyen sense of urgency van, uh -huh. és inkább csak most uh, itt, itt, itt téged mondanálak. tehát hogy, hogy van valamilyen sense of urgency benned, hogy. hogy uh, most nem tudunk megállni a banánnak foglalkozni, mert ott kell lennünk majd a vacsorára, hol a bukott asztal van, meg mit tudom én, és ez benned egy adekvátan megjelenik, míg például bennem annyira nem, vagy de bennem például tökre nem jelenik meg, szarok rá, majd valahogy odaérünk, érünk ilyen. De ez az, hogy ideális esetben minden csapatban legalább egy ember van, aki ilyen lelkiismeretes és alapos, és akkor mindenki más lehet Let's it, go freestyle. De ugyanakkor, ha ilyen vagy, akkor gyakorlatilag nem fogják megtanulni az emberek, mert én tudom azt, hogy még azt is megkérdezett, hogy a útlevele lejárt-e, mert volt már olyan, amikor kimentetek, és ott derült ki a területére, hogy a csávónak nem volt meg a érvényes útlevele. Igen. <laughs> és, és, és azt mondom, hogy hogy, hogy, hogy tehát ez kicsit olyan a gyereknevel is hogy ha így megoldod nekik a problémát, akkor, akkor azt úgy, úgy, úgy, úgy kényelmesebben foglalkozni. Tehát akkor Heels live lesz a mentalitás. Uh -huh. a persze, most fejlőtt emberekről beszélünk, mit tudom én szóval. De itt a példa, előre. hogy üzleti úton voltam mindössze három nap. Nagyon hardcore voltam minden, de így is ez volt a egy ami listám, ami, igen, ami ami relatívekon, vagy hobbi projekt szempontjából akartam, hogy meglegyen a a videó b hogy ezeket a kajákat kipróbálom, megcsináltam egy csomó fényképet, vagy mit tudom én, meg a kombucsa mm -hmm. is mindig előkerül a videóba is. Annyira ilyen lelkiismeretes vagyok, hogy ezt is ilyen tudulista-szerűen bekezeltem. És nem az, hogy akkor itt nem élvezem ezeket a dolgokat, mert átrohanok rajta, hogy valami én mindegyes falatot ezekbe a dolgokba kiélveztem, meg kortyot, meg mit tudom én. Csak nekem fontos, hogy ezeket a dolgokat így, ha elterveztük, hogy elmegyünk hajózni, vagy sült halat enni ebben a Mark Vinczes ittenebb, a baszus, oda fog figyelni, hogy időben elinduljunk, megfelelő cipő van-e az emberen, meg mit tudom én. Szerintem ez mindenki kicsit más, van ilyen is, olyan is, remélhetőleg kompatibilis. Ö, igen, csak én azon gondolkodok, hogy a hiánya ö, miért okoz problémát. Tehát tudod, hogy ez, ez nagyon jó tud, hogy ilyen praktikus vagy, meg odafigyelsz ezekre a dolgokra, amit tudom én, de úgy érzem, hogyha nincs meg ez, tehát hogyha ez hiányzik, akkor az gondot okoz. És, és az, az, azon kezdtem el töprengéni, hogy az miért okoz gondot. Tehát, hogy Aha. mi történik, hogyha, hogyha nem érünk oda vacsorára, például a konzultánsokkal. Tehát, mi, mi, mi fog akkor lenni? Tehát, hogy, Igazából hogy mit, személy, mit élsz, ez, ez, a, ez a, a vacsora téma például, hogy ezt a dolgot kipróbáljuk, Ugye nekem van a munkám, ami így Totálisan leterheli a napom nagy részét. Nekem valahogy fontos, hogy ezeket a munkán kívüli kreatív dolgaimat is folytassam. Ezért van, hogy konkrétan szét van vagy az agyam. Hajnali ötkor keltem, hogy odaérek a rettére, mert tájfunk van, arról is beszélhetünk egyébként. Mindegy. De én nekem mm -hmm. fontos, hogy ezt az adást fölvegyük, és mikor kész leszünk, és az Encaster Aha. nem passza el az adást. Akkor van egy ilyen jó érzés bennem, hogy ezt megcsináltuk, és jó dolgokat beszéltünk, meg mit tudom én. És így ezt így örömmel befejezem. Ugyanúgy most elhatároztam korábban ebben az évben, hogy legalább hat ilyen YouTube videót meg fogok csinálni. Ugye remek lehetőség három nap Vietnámban, hogy ott is vegyek föl tartalmat, ahhoz, hogy az a sztori Igen. működjön, az kellett valami kis Food Experience, a kombucha az ilyen visszatérő poén, ebben, meg mit tudom én, meg akkor a fotók, hogy érdemi fotók legyenek, érdekes fény is legyen, akkor ilyen napfelkelte, a napra. ez mind annak a tervnek a része, hogy akkor ebből csinálok jó fotókat, amiből csinálok jó kontentet, és akkor utána, amikor ezt kiadom, akkor ilyen sikerélményem van, hogy volt egy magánprojektem és megcsináltam, és ez mindentől független, a munkától, a családtól minden és mégis valamit létrehoztam ha az volt, hogy így el Izé, El mert meg, inkább sokáig alszok, nem kelek fel a nap felkeltére, meg akkor már fáradtak vagyunk a meeting után, akkor nem megyek a halba, meg, és akkor nem csinálok videót. Túlélném, meg senki nem kéri számos, sőt, a világon senkit nem érdekel. Anyagilag sem de ez a fa, Abszolút senkit nem érdekel a világon, de mégis nekem jó érzés, hogy, hogy megcsináltam valamit, ami érdekes, meg vicces, meg tudom, én, színes és széles vásznó. Szóval én szeretek így elérni dolgokat, meg megcsinálni dolgokat munkám belül is, kívül is, és azért vagyok ilyen feszes tempóban utazós. meg nyilván az is, hogy én ugye nem is tudom, 150 napot utaztam mondjuk a tavalyi évben, ebben az évben se lesz sokkal kevesebb. Tehát így kitaláltam, hogy a működnek az adott országokban, és akkor azt a tudást használva így eléggé ilyen feszültség, meg súrlódás, mentesen így végig tudok suhanni a, a dolgokon. Tehát így, ha nem készül az ember, meg nincs meg az a rutin, meg hogy akkor hogy fizetünk a taxiból, meg Grab, meg Uber, meg mit tudom én, meg hogy hogyan kell az étterembe foglalni, meg mit tudom én, akkor azért sok ilyen frusztráció, feszültség, pekésed, nem tudok fizetni, nem fogadnak el készpénzt, akkor most mit csinálunk, akkor bankot keresünk. Aki végment ezeken, hogy ó, a vacsorát, és akkor nem fogadják el a fizetőeszközt, akkor keresni, bocsánatot kérni, keresni bankot a környéken, akkor nem fogadják el a kártyát. Tehát már sokat szokott ilyesmivel az így, szerintem próbálja inkább Súrlaltás ment is a megkapni. Tehát figyelj, hogyha én megyek valamilyen útra, amit tudom én, én is ugyanezt megcsinálom, taut, hogy összeszedem, hogy milyen repülőhegyek elrennek, így átgondolom, taut, hogy családnak is szerveztem már utazást, hogy hogy, taut, hogy innen ide át tudni venni vonattal, akkor megnézem, hogy a vasútállomástól konkrétan a busz megálló, milyen messze van, vagy tudod érted, taut, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egyáltalán Aha. ne az legyen, hogy hogy megérkezünk, leszállunk a vonatról, és akkor, ja, hogy akkor most itt egy gyors taxiba kell vágnunk magad, mert akkor nem érünk oda, tehát, hogy ne ilyen szituációk álljanak elő. Tehát ezt érdemes átgondolni nyilvánvalóan. Figyelj, ezt, nekem ezt olyan élményem is volt, és szerintem mindenki így át tudja érezni ennek a szörnyűségét, hogy megérkeztem a célországba, ha jól emlékszem, ez Angliában volt, elővettem a, az egy darab kártyámat, hogy fölvegyek pénzt belőle, Aha. E, Bedugtam az automatába, beütöttem a pint, majd az automata kiírta, hogy ez a kártya lejárt, és benyelte, és nem adta vissza. Ott vagyok teljesen egyedül, egy másik országban, ugye ez még ráadásul olyan időkben volt, talán még mobiltelefon sem volt nálam, de Andréa mobiltelefon ér. is volt, de, de tehát akkor, akkor most mit csinálok? És akkor megtaláltam egy kollégát, akkor annyi pénzem volt, hogy az irodába el tudjak menni, akkor átadott még. És készpénzt, amivel a két napot ott kibírtam húzni, aztán meg visszautaltam, hogy meg tudtam oldani. Amikor ott állsz egy automata előtt, és enyeli az egyetlen kártyádat, nyilván van, akkor már legközelebb úgy utazik az ember, most nem, nem tudom, van három vagy négy kártya legalább nálam, nem ugyanabban a pénztárcában, vannak egyéb fizetőeszközök, mindig van egy kis uh, készpénz. Elmondtad az lényegét, hogy nem ugyanabban a pénztárszóval. Tehát még arra is gondolsz, hogy ne ugyanott storing <tos> hogy az egyik-e valami baj lenne. Tehát ez tényleg olyan, de valami ilyen, ilyen, ilyen nagyon mélyen levő, nem tudom, hogy a past bad experiences miatt, vagy, vagy másik személyes okolja vannak, tudod, Aha. hogy ilyen nagyon mélyen levő, ilyen, ilyen veszély elkerülő mechanizmusok lépnek Abszolút. életbe. Tudod, ilyen, hogy ilyen, ilyen danger, danger, danger, így izé hogy hogy ha ha nincs négy kártyát szétszórva a zsebédben, akkor danger, danger, danger lesz od ilyen. Ez figyelj, szerintem ez mindenki bennem benne a valamilyen szinten, ugye? Tehát ez arról szerintem kár lenne vitát nyitni. Hogy ez ott jelen van. Tehát Feraiba is tehát ő is elő fogja venni a, a vizét, vagy valami, vagy hát szerintem lehet, hogy mondjuk őt nem annyira az tudod, hogy ú, basszus, vizet, most kell kölcsönpénem pénzt, mert elnyerte a kártyámat az automata. És akkor... De nem, ha ugye, ha de... még ilyen szorongás témákról beszélünk, még ezt a UX dolgot akartam előhozni. Na, ezt mondom, Ugye a, a, a Ketté-Pacific repülővel jöttem haza Hanolyból és ilyen új infotainment rendszer volt telepítve benne, és ugye van maga ez a LCD panel, ilyen touch panel, amin a filmeket választod, meg mit tudom én, és az volt itt az innováció, hogy ezen kívül ugye a panel alatt van egy ilyen gombsor, hogy kikapcs, meg mit tudom, ilyen érintő gombok, és a gombok mellett egy ilyen mini, egyszínű, ilyen monokróm, ilyen az is LCD panel gondolom, amilyen plusz információkat tartalmazott, hogy a járatszám, meg az idő, meg mit tudom én, és ez így rotált, és minden ötödik másodpercben megjelent egy kis animáció, hogy a, a, a hogy hívják a seatbelt, mi az öved, az a biztonsági öv, hogy mondják a repülőn. Így. Biztonsági öv. Hogy ez belegyen csató, és ilyen kis animáció mutat, hogy így össze kell csukni. És ez nem, azt, nem akkor animált, hogyha nincs becsukva, hanem ez csak így része volt ennek a fix, nem kikapcsolható rotációnak, inforotációnak is. Majdnem megőrültem a két óra végére, hogy ez 5 másodpercenként megjelenik, és konkrétan 10 centiméterre van a szememtől, nem, tehát nem tudok hova fordulni, hogy ne lássam, és akkor animál valamit, tudod, ilyen látványosan animált ráadásul, egyszerűen az emberi, hogy nem tudnál odafigyelni, mert mit tudom, én, tigris ugrik rád, vagy kígyó, vagy mit tudom, én, tehát nem tudsz nem odafigyelni rá ezekre a mozgó, ilyen izgő, mozgó képernyőkre. És annyira ideges voltam, hogy nem igaz. és. Én annyira szívesen megkorbácsolnám azt a dizájnot, aki kitalálta ezt, meg Tehát, hogy fix rotáló 5 másodpercenként animáló dolog ott legyen, 10 cm a szementő, és nem lehet kikapcsolni. Halál. De be volt halál. kapcsolva az öved? Persze, mindenkinek be volt kapcsolva, és mindenkinek ugyanez a rotáció ment. És ott rotáltak a Kathy Pacific, izébe a, a ux uh -huh. az meg, ízé, hogy, hogy kapcsolt be magad. Aztán közébe is... Tehát figyelj, oké, szerintem a dizájn nem tehet. Ő megcsinálta a taskját, megrajzolta az izét, a rotáló kurvanyát, az ott jó van. Tehát az, hogy maga a rendszer nem ismeri föl, hogy be vagy kapcsolva, és nem szabad ezt lejátszani, az másnak a bűne, én szerintem. Tehát a dizájn nem tehet szerencsétlen, ő megcsinálta, amit kell. Aztán ott, hogy valaki ott nem érte, vagy lehet egyébként, hogyha a többi ülésen levőnek is rotálódott, akkor valószínűleg meg kéne nézni tudod, hogy egész repülőgépen ez a helyzet, vagy csak abban a szegmensben lehet, hogy ezek ilyen zónákra vannak osztva ezek a dolgok. És én ott az egyik, körülnéztem, egyik hogy most én szobában vagyok. Paszódott el. el valami. Igen. És előttem is, mögöttem is, balra és jobbra is, másik üléseknél. Ugyanez a kis panel, minden mást ki lehetett nagy képernyőt ki lehetett kapcsolni, de ez a fix kis panel, ami fontos információkat tartalmazott, az mindenkinek ugyanez a anime ment. Repülés, kód, mit tudom, idő. Idő Hongkongban kapcsolt be az övet, Ez ment folyamatosan. Tudod így becsuktam a szemem meg mindent, de hát ez elviselhetetlen. Amúgy is ilyen hajlamos uh, vagyok persze. ezeket. Most ugye én még mindig, amikor Hongkong irodába megyek, vagy bemegyek a városba, akkor kompon utazóva is. Nekem az életem egy ilyen jemelkedő élménye minden nap, hogy, hogy kompon, kis hajón utazni a városba, érted ott a Viktória öbölben, a világ egyik legszebb környezete minden Képzeld el, az elmúlt pár évben beraktak két böszmen egy ilyen nagy LCD panelt. <gül> nincs olyan pont szinte a hajón, ahol nem látnád ezt, és nyilván ahogy nem tudok a animációs izé, övbecsatoló táblára nem nézni. arra oda nézni egy LCD panel animál, ott is persze loop, tehát 25 perc az utazat, husz, nem, nem 25-ször, de mondjuk 7-8-szor lejátsza ugyanazt. És nem tudok nem odafigyelni, mert találtam egy konkrét sarkot a második sorban a hajón, ahogyha az ablak mellé ülök, akkor tudok úgy ülni, hogy a perifériás látásomban nincs benne ez a tévés, akkor nem nézek oda. Yeah. Biztos, hogy nálam, nálam nem stimmel valami ezzel a dologgal, de szerintem ez, ez a ez egy ilyen abszolút emberi reakció, hogy egy nagyszínes animációt megjelenik, akkor nem tudsz nem odafigyelni. De odafigyelsz, ez szerintem is meg megvan. Itt igazából a kérdés az azt, hogy milyen dolgot okoz benned a, a dolog. Tehát te erre ráfókuszálsz valamiért. Igen. Én például Igen. ezt biztos, hogy ignorálnám, de nem biztos, a, a függ az adott dologtól, lehet, hogy öklözném. Tehát az LCD odállnék, és így, mint a filmekben, az Office sorozatban, elkezdeném öklözni az LCD panelt, az meg amíg véres nem lesz a kezem. Kurvanyját, tudod így. Jó, egyébként biztos, hogy nálam van valami, valami speciális probléma is, mert nekem az is tapasztalat, hogy én tipikusan nem szoktam filmet nézni így a LCD panelen repülés közben. Ha nézek valamit, akkor a saját ipad emen a saját gyűjtésű, tartalmokat nézem, tévésorozatot, vagy akármogy. Aha. De valahogy nagyon gyakran van, különösen, hogyha mondjuk ilyen éjszakai, vagy esti lesötétített járat, hogy ha mellettem, nem közvetlen mellettem, így átlósan mellettem előttem, a pont rálátok, ugye a rések között, ha ott megy valami film, és így villózik minden, nem tudok nem odafigyelni arra se. Yeah. Tehát, Valahogy ez mindig így odavonza a tekintetem, nem tudom. Tehát Biztos hogy túlérzékeny vagyok így erre, erre a dologra, tehát ezt felismerni. De... Lehet egyébként, hogy van mögötte valamilyen neurodivergens tényező, uh -huh. vagy tétel, mert ez erősen összefügg azzal, hogy az agyad hogy processzálja az információt, én szerintem. Uh -huh. Tehát Tudom azt, hogy például akinek diszlexiája van, az, az teljesen máshogy látja ezeket a betűket, formákat, számokat, és valahogy uh -huh. neki az agya ezeket máshogy processzálja, és valami ilyesmit gondolok én is ebben az esetben, uh -huh. hogy neked a villódzó fények, vagy akármi, az, az egy ilyen, vagy csak sokat dúlmosztál meg tényleg <gül> 60 FPS nézed, azt a DOOM! vagy Destiny, az ott a te játékot, Destiny, az, sok ment, jaj, jaj. és lehet, hogy rátrénírozott az agyad, hogy neked a, az FPS-t kell látni, mert nem tudom én azzal, az de lehet egyébként, hogy tényleg van mögötte valamilyen element ebben a az, ízében, az, de az tényleg szopás, amikor valamire ráfagy az agyad, és ilyen lupa kerül. Tehát ezt gondolom, Nekem, tudod, milyen volt egyszer? Az izé a Animal Crossing-gal játszottam kurva anyját, és ha bemész a boltba ott a játékon belül, akkor játszik valami a zenét. És képzeld el, hogy uh -huh. ez a dallam nem tudott eltűnni az agyamból kurva anyját. Tehát, uh -huh. de két napig! Azt teljesen megőrültem, az mindenkinek. Majdnem nem. megőrültem, mondom, hogy be. és ilyen, ilyen, ilyen szűrés, volt, és ott is azon kezdtem el izélni, parázni, hogy nem szabad rágondolnom már erre a dallamra, és megint eszembe jutott, és ott álltam azok, hogy innentől hova tovább, megyek a nyírőgyulába? gyulába. Én szerintem ez teljesen normális dolog erről, ez mindenkivel előfordul, hogy valami idióta gyerek dal, vagy valami így beszorul, az teljesen normális. Na mentem a nyírőgyulába de kemény. Tehát ez, ez egy ilyen, sőt, ez, ez tud egyébként ilyen krónikus is lenni egyébként ez a dolog, és, és tehát az agyad is egy biológiai szerv, és, és rengeteg féle konfigurációval, mindenféle problémákat tudnak ezek a dolgok okozni egyébként, de nem akarok itt viccetűzni ebbe az egészből, mert ez, ez konkrétan tud problémát okozni. Azt tudom, hogy Mindenki helyek ezt a kognitív behavior therapy, tehát ilyen CBD. Igen. Tehát azzal lehet ezeket ö, jól kiszedni magadat ezekből a, ezekből a lúpoló gondolatokból például, Aha. meg zenedallamokból, meg ilyen hülyeségből, mert a tinitus, az is egy ilyen hasonló hogy ilyen csengést hallasz a füledben, tudom Aha. én is... És, ö, a probléma onnan szokott elkezdődni, amikor elkezdesz rázúmolni ezekre a dolgokra. Vagy mondok egy másik példát, megjelnik egy kelés a faszodon. Tehát egy ilyen, hogy egy ilyen akkurátus <gül> dolgot mondjak, Ami mindenki vele fordul. Józsi, az a és... jó, hogy már olyan hosszú ideje beszélünk, hogy ezt már úgysehogy senki, úgyhogy. Nyugodtan. Így van, így van, ez magamnak, csak maguknak így nevezünk. Tehát, hogy megjelenik Izé a figyádon egy ilyen dolog, és. Uh, De val valaki elkezdett... az történt, ilyen? Figyelj, ez fél évente egyszer. Nehézs, <gül> nem, nem, már. Hát akkor inkább a fülcsöngés basszus. <gül> Valami. Jó, de csak mondtam valamit, az, az a lényeg, hogy, mm. hogy rá lehet fagyni az adott kérdésre, és akkor mindig a pöcsöd nézett ott, hogy nagyobb lett, hogy mm. kisebb lett, mm. nagyobb mm. lett ott, hogy arrébb mozdult, változott a színe, tudod, hogy a kékesem mm. meg. És akkor ez, ez, ez, ez tud okozni ilyen pszichológiai is súkat embereknél, hogyha, hogyha, hogyha rázúmosz erre. Tehát meg kell tanod kivenni magadat belőle, ott, hogy mm. nem figyelni oda rá, nem tudom mi, de hogyha már tényleg háromszor, akkor a mint volt, akkor érdemes vele megmutatni a, a doktornéninek szeretném hangsúlyozni, és <gül> <gül> biztos, hogy előkerülne az esetben egy ilyen izítót, hogy tudja, mivel a legjobban gyógyítani? Nem akarom elmondani, mivel az adott... Még azt akartam ö... megkérdezni, Józsi, hogy megnézted Jó. a taxi drivert-t véletlen. Ja nem, azt nem, azt, azt mondtam. akkor majd uh... mert nekem az szóval, de végül nem, fejembe. tehát a, aki, aki velem izgult volna a hallgatók közül, hogy mit vettem és nem vettem, végül nem vettem meg a Taxi Driver-t így látatlanul, hanem a, konkrétan az iTunes-ból kikölcsönöztem, és úgy néztem meg, és jó, hogy nem vettem meg Lemezen, mert jó, tehát értem, hogy miért jelentős film, de és végignéztem, nem és elgondolkodtatott, uh -huh. de még még majd beszéljünk róla szerintem, de ez nem az a film, amit szeretnék valaha újra nézni. Tehát szerintem az is kritérium, hogy olyat vegyen meg az ember, amit szívesen többször, többször visszanéz. És rengeteg ja. ilyen van, amit simán évente egyszer meg tudok nézni. Pazlek, akkor én visszatérek még egy gondolatra a szamurájba. És rájöttem, uh -huh. elfelejtettem mondani az adásba, hogy elmix arra a benne, amikor, a... akkor nem is lehetett tudni azok rendőrök, de installálják a poloskát lakásban. Uh -huh. És, és az egy hosszabb, hosszabb jelenet, ahol fölmennek a, a, a fószerok a, a, ebben a lepukkant ilyen izébe. Uh -huh. e, egyébként biztos, stúdió volt egyébként, ott fölvették. Na mindegy. Igen, fölmennek van. ott, és ö, bemennek a, a, a lakásba, de magában a lépcsőházban, és azt emlékszel, ott, hogy megjön egy másik csáv, és úgy hogy hogyha tovább folytat, tehát fölmennek a lépcsőn, uh -huh. megvárják, míg még akkor visszamennek, és az egész jelenet ez több percen tart, amíg szótlanul elintézik ezt a poloska berakást. És tényleg zörelyek vannak, csak ilyen kifejezések az arcukon, meg, meg mit tudom én tudod, ilyen bemegy, körbenézi az összes, belehallgat az összes ajtóba, ott a lépcsőházba, hogy honnan jönnek valami hangok, meg mit tudom én, és képzeld el, hogy ez így oké, okay de azon gondolkodtam, hogy milyen tudatos tervezés eredménye volt ez a filmben, hogy ez így benne szerepelt. Uh -huh. Tudod, hogy valaki lejut és azt mondta, hogy fogunk csinálni egy olyan járt, amikor rendőrök forradt a azt, de uh -huh. azt, azt kidolgozzuk kurva anyját. Ilyen, ilyen, tudod, hogy így benne volt az, hogy, hogy szerintem azt érdemes újra nézni többször. Tehát, hogy ilyen, hogy hogy hogy, hogy Figyelj, hogy neked én... még egy dolgot. A, az a stúdió, ahol ez a film készült, leégett, és képzeld el, akit látsz a filmben, madár, az ott meg is sült. Tényleg. Tényleg. Most, ha megnézed, majd így elérzékeny biztos. Hm. Annak egyébként volt szerepe annak a madárnak? Tehát a, a Lain Deloin, amikor bement a szobába, és a ma madáron észrevette, hogy azt, de azt? Az ott vergődött nagyon idegesen, az ott jelzett. Aha. Meg azt néztem, hogy csúnyán, látszott, hogy ideges, így szálltak a tollai mindenfele. Igen, igen, igen. A Tehát, hogy észrevette a a, a... a Deloin észrevette, hogy ö, mm -hmm. ö, történt valami ott a izőben. Mert nem kell kolyáni közben. De... Jaj, ja, ja, Csók a családnak. csó?